Fredagsfrallan med Jan Holmbom. Presenteras av audiovideo i Tranås. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Välkommen till Fredagsfrallan. Morgontid i radio-talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med, med Janne Holmbom. Ja, nu är det dags för morgontablett. Med kaffe och juice och pratballett. Hoppas du får en pigelindag i goda vänners lag. En macka med apelsinmarmelad och lite mer prat gör dig glad. Men först en dos docenterna. Här kommer hon som inte förstör sin kropp med sport. Har som många andra sätt att försvinna bort Här kommer det han Ska försöka bli man med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Det där var docenterna. Ja, var ingen dålig låt det där. Jaha, Monica och Mona har namsta idag. Det kan man ju reflektera över. Mona är väl för evigt förknippad med Toblerone och Task privatekonomi. Just den taskiga privatekonomin har väl kommit och bytt den stackars gamla partiledaren i rumpan ett antal gånger under åren. Monica däremot, det, då, då, då kan man ju snacka om Monica Settelund. Hon hade en pipa tycker jag av Guds nåde. Alltså Hagforsbruttan som blev en av sin tids stora måste man väl ändå tillstå. En jazzongerska som, hon hade dessutom en, en humoristisk ådra och fick utlopp för den. Inte minst tillsammans med samarbetet med Hasse och Tage. Monica plågades hela sitt liv av sin skolios och dövade verken, ryggverken på olika sätt. Nu i mitten på maj, jag tror det är den 12 maj faktiskt, så är det redan 13 år sedan Monica gick bort. Bara 67 år gammal. Men här i fredagsfrallan går hon fortfarande sakta genom staden när mitt Stockholm är grönt Sakta gå hem genom stan En kyss, sen går man sakta igen Sakta en tur genom stan Och den natto natt och på avstånd och, skratt, och man går hem genom stan En doft av hö från en ljuskärgård sjö Smyger sig tyst in till stan Precis som din arm Så lätt och så arm Känns sommarens vind Mot min skinn Och natten står still Den finns inte till En tystnad, en skugga, en vyn Den är så kort Och den glider tyst bort När trästarna vaknar i stan Klockan är två, hela himlen är blå Sakta vi går genom stan Sakta hit tror en man i en båt Stannar och ser på en svan Allt är tyst och jag tiger nyss kyss. Sakta vi går genom stan på Västerbron i den himmelska rum, En spårvang går ensam och tom Alla hus målar natten i ljus Hemligt går träden i blom. Här bor en miljon, säg hör om de den ton Som Stockholm nu spelar för dem. De far härifrån Långt bort härifrån Men Stockholm Det är ju vårt hem Vad vi än går Vet jag Stockholm är vår När vi går hem Genom stan Här går vi Med en tyst melodi Ensamma i hela stan Så stan Känner en doft av jord Åh, oh, glada vi hör en jublande kör Då stiger en gnistrande sol Åh, oh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt Sakta en natt går istan stan En kyss, börjar vandra igen Sakta gå hem genom stan Sakta gå hem genom stan Sakta gå hem genom stan Ja, men då säger vi god morgon till fredagsfrallans utrikeskorrespondent Anders Jakobsson. God morgon, Anders. Ja, god morgon, god morgon. Hörde, du... Jag börjar med att gratulera dig till ett jubileum. Ja, ja faktiskt, ja. Det, tack så ja. ja. 30 års jubileum såg jag. Ja, 30 år som vi har bott i Linnefors. Det är helt sjukt. Vi som var på väg till Österlen faktiskt. Ja, du är inte den bästa orienteraren i trakten. Nej. Nej. Men du sa, du sa ja 30 år är det faktiskt. Ja. Då, då, då var du ung. Ja, du då var... ja, det vet jag inte. Ung och vacker tänkte jag säga, men det är väl också att, <laughs> så att hur man än gör. Men, ja. <laughs> men du, du har alltid bott i Östergötland, Anders, eller? Ja, utom sommaren 65 och 66. För då bodde jag i Stockholm. Verket på ja. Strandvägen ja, just. Är, Det är bolaget är nedlagt numera. Men ja. det var intressant och spännande Jag bodde i Täby Och jag bodde i Björkhög och Jag bodde i Bagarmossen ja, ja. Ja. ja du skulle bli försäkringsmagnat Så var det ja just det Ja, ja just det jag ge... sen, sen blev det tidning Ja sketser. du? Men du, vi måste ju reflektera över, vad är det här med, med alla som är så sugna på Östergötland? Både japaner och danskar, va? Ja, eh, kan det vara tillfälligheter kanske? Du, kan jag, det? det är ju så här, vi ska ju för, för den trogne lyssnaren vet ju att att Anders Jakobsson, Jakob har ju en fantastisk blogg där, man, där är, man kan läsa om det senaste som händer ute i den stora världen, i Mjölby och ja. runt omkring. Va, vad är det för adress nu då, Anders? Med Jakob vid tangentbordet bloggspot.com utan mm. mellanslag. Ja, och ja, ja, det är skrivvänligt. Du, du, du slår ditt slag för de som ska lära sig skriva, det är helt klart. Ja, jo, ja. Måste jag måste ha lite träning. Men du, att, att danskarna håller på att över motala med Lalandia heter det va? Eller, vad heter det? Mm. Nej, ja. Llandia, La vad heter det? Jag vet inte riktigt vad det heter. Lalandia La heter jag. Det låter som en film. La La Land ja. finns det väl någon som heter Ja. Med, med bad, bad uh, historier och allt vad det nu är för någonting. Men du, sen såg jag att det var en annan som hade ett jubileum här uh, 70 år. Och de fick en annan present. Mjölby där på Lundbyvallen, de eh, bildades 1948 ja. Och nu vill eh, Toyota köpa deras mark, eller deras mark, jag tror den ligger på kommunal mark. Ah, okej. Okay. Och för att, och jag trodde det var fabriken som behövde byggas ut. Men det ska tydligen vara en träningsanläggning för... Eh, anställda på Toyota, eller BT som man fortfarande säger. Jaha, alltså, alltså vad heter det? folkhälsa eller vad det heter? Ja. Eh, och då funderar jag på om den där lilla bilverkstaden som ligger mellan eh, truckfabriken och Lundbyhallen också ska köpas upp. Ja, just det, för den ligger där. Det, någonting på H, jag kommer inte ihåg vad den heter riktigt. Ja, H-bilen. H ja, där. precis. Körvar ja. så Ja, okay, ja, Det blir lite som det här, skroten i SAB, i Linköping, som är. Med det är VERA-skrot som är helt ombyggd av SAB. Det är lite samma ja, sak ja, nästan. Ja. Jaha, men, men vad men, betyder men, det? De vad betyder vi det här då? Det är en eh, ny anläggning på andra sidan Tvarvagatan, det där området som heter Kungsrivå, där gymnasieskolan ligger. Jaha, okej. Okay. Finns, finns det plats där? Ja, det är det jag funderar lite på. Det ligger ju en illa 7-11 äh, mannaplan här nu, men i det här fallet så skulle de behöva en konstigös plan också inför utlovat och äh, träning. Jaha, eller eller äh, omklädningsrum och sånt. Ja. Och det tycker jag ser lite ja, det är för, långt ut. får bygga på höjden då. Ja, de kanske får göra det. Det något. känns det som att många lag spelar ju det är ja. Ju vanligt, den kan, ja det är ju tyvärr det Annars så, så bygga på höjden är väl inget problem För det känns som att många mjölbolag spelar upp uppförsbacke <laughs> Ja <Jo. laughs> det fick du till <laughs> Nej men är led ju faktiskt Ja det gör det de är ju faktiskt Och i grunden kan man ju säga att det är någonting väldigt positivt Alltså egentligen alltså, Det är ju jättekul att det går så bra för Toyota eller BT som Säger folk, men det är ju ja, jag visste, jag visste det där. Jag, jag kommer ihåg när Huråta köpte BT av, av KF det? Ja, just det, och har det ju gått som tåg. Jag tror inte KF hade haft de resurserna utveckla. Nej, BT. nej. nej Så jag tror att nog att de mång, många som är medlemmar i Södra också arbetar på BT. Och ja ja har man väl en positiv inställning. Ja, vad spännande. Vad spännande. Jag måste ju nu innan vi rundar av här. Måste bara ställa frågan. Har du, har du begått premiär nu då eller? Nej. Är det jag sant? premiär igår. Ja. På banan. Ja. Jag måste ju åka bil för att ta mig runt. Och ja, så. Ja. Det var inte godkänt för det har regnat för mycket. Och, Nej. Och, ja, jag, en tid inbåkar på fredag. Och jag är rädd att den brinner in också. Ja, det, jag vet inte. Det ska väl torka upp. Det är klart det blåser lite men... Ja. Det känner ju till banan så vi vet ju hur det ja. ser ut på dem. Ja. Ja, det, är ju, det, är ju, det är ju skogen där är ju roligt. Alltså. Det, det, det är svårt att komma åt där också. Alltså för vinden och så. så att, äh... Ja, precis. Vinden och så. Ja, du får bida din tid. Du ja, kan man ju ändå konstatera. Du är ännu oslagen kan man ju konstatera. Ja, precis. Och så får jag ju då, äh, lägga ner lite mer tid där äh, bakom ja. elboget. Ja, precis. Bra, men du Anders Jacob, som jag önskar dig en riktigt god helg och så hoppas vi att du liksom kommer ut nu då på fredagen här då. Ja. ja, det hoppas jag också ja. Ha det bra, hörs vi Hej på dig Hej så mycket, hej my down. Down. Oh, When the sun A tar up on the roof, and the streets get so hot. Wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. All of From the sand you hear the happy sounds of the kerosene allmäne Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Hur har ni det med takhöjden? Hur har ni det med takhöjden på din arbetsplats? Slänger ni er med idiomet högt i tak? Här har vi högt i tak. Ja, det kan mycket väl vara så men min erfarenhet är att det många gånger är på de arbetsplatserna där man känner sig tvungen att Påpeka detta i tid och otid som det som lättast att slå huvudet i taket. För tillräckligt länge sedan sålde jag ett företag till ett större företag eller till en större företagsgrupp som påstod sig brinna mycket för att skapa en tillåtande organisation. Och man gav till och med ut granna kolorerade pamfletter där man beskrev allt förträffliga om just den egna företagskulturen. Ja, tror du eller ej, men man hade till och med medarbetare i organisationen som hade titeln kulturbärare tryckt på sitt visitkort. Inför övertagandet av vårt företag förklarade koncernchefen just att här har vi högt i tak och du kan alltid komma till mig om det är något och låt det dessutom till att det ska bli bra med lite nytt blod i organisationen och åtminstone det sista borde ha gjort att jag skulle börja ana oråd, inte minst i den senaste jag hörde det där med nytt blod var när vår familj flyttade in i en liten by i djupaste Roslagen för många många år sedan men jag var helt istället fokuserad på att vi skulle bli det mest lönsamma dotterbolaget någonsin i vår nya koncerntillhörighet, tillhörighet ja, Vilket vi också blev. Men allt eftersom vi arbetade oss in i vårt nya bo märkte vi att det som är så sockerkött beskrevs i dokument om företagskultur sällan överensstämde med verkligheten. Decentraliserad beslutspolicy innebar istället toppstyrning och den beskrivna platta organisationen ja, den visade sig vara en strikt hierarkisk organisation. Men vi jobbade på med vår del av uppdraget medan jag i förbifarten samlade på mig det som skavde och samtidigt skissade på hur de som var ut, det som var uttalat i dokumentet och broschyrer skulle kunna omsättas i... Reellt ledarskap och medarbetarskap för att uppnå det som jag trodde var hela organisationens ambition. Efter ett drygt halvår tog jag fasta på koncernchefens ord och bokade ja, givetvis via hans sekreterare ett möte. Jag beskrev mitt ärende som att det var dags att ha det där högt i tak samtalet. Det skulle visa sig vara ett stort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 Much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Ja, jag försöker i de allra flesta fall ha förslag på lösningar och förbättringar innan jag uttalar mig om det som jag tycker kan må bra av förbättring och genomlysning. Så även i dessa fallen. Några förslagen var sådana som vi med stor framgång redan hade använt oss av i vårt eget företag. Jag såg fram emot ett möte där mina intryck och förslag skulle tas emot om inte med automatik, med öppna armar, så åtminstone med ett öppet sinne. Det var ju ändå en koncern där man hade högt i tak. Det var ju säkert redan gissat att det inte blev ett sådant möte. Tvärtom, när jag kom in i rummet sitter inte bara koncernchefen där utan även två av hans närmaste medarbetare. Med koncernchefens öppningsreplik. Jaha, du hade problem har jag förstått. Han förvandlades direktörsrummet till en fuktig jordkällare där jag bildligt redan slog pannan i dörrkarmen innan jag ens klivit in i kylan. Han satt med benen i kors i en bekväm fåtölj i den lilla besöksgruppen flanerad av sina underchefer. Bägge män med armarna i kors över bröstet. Jag satte mig mitt emot de tre och svarade: Ja, för det första tror jag att du menar vi istället för jag, och jag väljer nog att se det som möjligheter istället för problem. Och utan att invänta något, fortsatte jag att presentera mina upplevelser, tankar och förslag på åtgärder. Men jag hade i samma stund som jag entrade rummet insett att loppet var kört. Att precis. Som företagskultursvamlet var just bara svammel och började för ingenting precis lika lite som högste chefens initiala prat om. Här har vi högt i tak. Lika lite skulle de överhuvudtaget kunna ta till sig det minsta av mitt resonemang. Så blev det också. Efter att jag berättat färdigt höjde den högste, den högste sin röst- och nu följde en lång och i sina långa stycken helt oförklarlig bortförklaring och bagatellisering och bestridande av allt jag har sagt. Med jämna mellanrum nickades det dessutom bifall av de flankerade männen. Han tackade dock för att jag tagit mig tid att besöka honom. Det var mitt enda möte med koncernchefen. Senare fick jag höra att han inte tyckte att jag passade in i hans koncern. Det tyckte jag också. Men vem bestämmer takhöjden? I de organisationer där takhöjden helt bestäms av chefernas och/eller ledningen kan takhöjden variera dels mellan avdelning och eh, dels också utifrån enskilda chefer:s godtycke och dagsform. Andra värdegrundsvaga organisationer hänvisar ofta till policies och regelver regelverk. Som det sättet där man hittar den egna organisationens takhöjd. Men det som borde bestämma takhöjden är den gemensamma värdegrunden. Så med andra ord vill man leda en organisation där det är högt i tak bör man börjar med det gemensamma värdegrundsarbetet. Det är först med en fungerande, levande värdegrund på plats som man kan hävda att man har rätt. Takhöjd i sin organisation. Ja, när det gäller byggnader- då är det, det här med takhöjd- ganska enkelt faktiskt. Det krävs att ett rum har en- invändig takhöjd på minst- 190 centimeter. För att det till fullo- ska räknas med i boytan. Och på tal om hus. Här kommer madness- med our house- she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep oh. Brother's got to date to keep, he can't hang around Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, it has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud oh. Mom, mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed them up with a smoke kiss she's the one they're going to miss in lots of ways Saying in the sleep brother's got a night to keep. He can't hang around. allmäne Jan God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Jaha, nu är det dags för det här. Janne ringer i myndigheten. Förra veckan ringde vi försäkringskassan för att ta reda på vad de har för uppdrag egentligen. Jag vet inte om vi blev så mycket klokare, men Ja vi blev kopplade runt där men fick ändå lite prata med lite folk och så här. Nu tänkte jag, nu har turen gått till en annan spännande myndighet Folkhälsomyndigheten tänkte jag vi ska slå en signal till, vi ska se om det är någon som svarar jag har faktiskt den här gången förknappat telefonnumret nu så jag hoppas att det, att det ringer lite fortare Det var ju, nu ska vi se Välkommen till Folkhälsomyndigheten Ja hejsan, Janne Holmom heter jag du, jag är, jag är lite nyfiken vill veta lite mer om Folkhälsomyndighetens uppdrag. Vem ska jag prata med då? Ja, vårat uppdrag. Vem ska du prata med då? Ja. Får, alltså, jag, det, ytterst är, det väl, ytterst är det väl generaldirektören som, som ansvarar för det. Ja. Väl, kanske, ni kanske inte har generaldirektör förresten. Jo, no, det har vi. Jag ah, okay. har generaldirektör. Ah. Ah, vi ska se här. Ah. Det kändes som någon på kommunikation skulle ah. kunna svara. Ah. Okej. Okay. Ah, jag kopplar dig till eh, Ingvar Westerdal. Okej, ja. Vad okay. ja. Ja, bra, Varsågod. Ingvar Westerdal. Folkhälsomyndigheten på Westerdal. Ja, hej Janne Holmån heter jag. Hej. Du, jag, jag är lite nyfiken på folkhälso... Myndighetens uppdrag. Och då kopplar de till dig. Ja, det är det. Aha. Ja, jag försöker, jag jobbar som produktionsledare och försöker ge stöd åt de som skriver. Så här, när ska man planera in eh, tidsmässigt när olika delar behövs. Okay. Men, jag skulle kanske kunna hjälpa i alla fall. Och då tänker jag att vi tittar på vår hemsida om du har tillgång till internet och någon browser. Ah, ja, men jag har ju inte ja. det där jag sitter nu, så att... Jag är inte så mycket för det. Där, kanske är det. Ah. Är det, ja. det som gäller, ja, jag liksom? Tror jag tror att vårt uppdrag... Ja, det är rätt svårt att beskriva vårt uppdrag. Det är att ha ja, ett uppdragsbrev från regeringen. Okej. Okay. Det är något svårt att sammanfatta för mig. Ah, okay. jag kan inte utanför till. Nej, okej. Okay. Jag, jag funderar 25. på liksom... Jag, jag tänkte liksom så här... Bara... Det var, jag har aldrig talat om Folkhälsomyndigheten förut och så sprang jag på det och så tänkte jag så här, vad, mm. ja, alltså, det, vad gör ja, alltså det, ja, man börjar ju man funderar, folk mår ju så dåligt dessutom sägs det så att är det därför ni finns? För att vi mår dåligt <laughs> eller, eller? Ja, det är riktigt det så, ja det kommer ju en massa sådana rapporter det är väl en, ett Det kanske inte är så, alltså, ja, folk kanske inte mår jag vet, dåligt, jag vet inte det är, Ja, det kommer ju det är väl en eh, kanske en del alltså, av den problemat problematiska eh, bilden att ha någon myndighet som tar fram oss rapporter som media sp spinner vidare med larm på. Okay. Vi får inte oh. och dåligt. Äh, av. Eh, men du, vi har en vision som heter så här, eh, eh, Bättre folkhälsan, eh, ska jag se vad man kan heta. Uh, Visioner är bra Ja, vision är bra grejer uh. Ja ska <clears throat> Någon tagit bort visionerna. där Alltså ni har ingen vision längre Nej, det var någon som tar bort den här rapporten Ja, okej okay. <laughs> okay. jag, jag, jag, jag tänkte inte att ni hade lagt av Jag skulle huska lite, uh. Uh. lite. Uh, ja. Folk är de som st stärker samhällets utveckling men du, här står också en liten trull då, om du vill ha en sån. Ja, jag gärna. Folk, Folk, Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Okej. Okay. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med främja hälsa, förebygga hälsa, ohälsa och skydda mot hälsohåll. Okej. Okay. Vi, vi har ju den här smittskyddsbiten också. Ja, just det. Den ja, okay. Har ni som e tar okay. Ah, okay, ja, okay. Vi har jag. Okay. Det är ett Ja. uppdrag. Men du, alltså kan man... Alltså det jag funderar så här, kan man liksom via en myndighet? Eller är, är det så att, om jag fattar rätt så att er, er upp... Jag förmodar att det är... Om ni har ett uppdragsbrev eller något sådär, då är det regering och riksdag som liksom... Det är de som Ja, alltså. ah, just det. Så att, så, så att ni ska förse dem då med inspel eller... eller? för ja, men du det är, har ju, det är inte så där så att du kommer hem till mig och frågar hur jag mår nej ja, ja vi är ju sådana saker också vi är SCB. men ja. dels så som sagt, dels rapporterar vi in till dem och dels tar vi fram äh, Vår målgrupp är är, äh, är professionen det vill säga, vi jobbar egentligen mot äh, läkarevård och ja, okay. äh, smittskyddsläkare Aha. så att vi jobbar egentligen mot allmänheten ja, okay. Sen hamnar man i det i alla fall i med att folk går in och läser och så. För, för det känns ju som är att folk, folk är ju, är ju generellt är farligt att vara generellt överhuvudtagligt men det känns som att folk är mm. mer är mer medvetna är mer hälsomedvetna nu än bara för ja, 15 år sedan eller sånt där. Eller? Jag vet inte. Kluderat vet ju bara vad är hälsa liksom. Ja. Fråga min dotter liksom vad är liksom vad är, vad är, vad är, vad är, när mår man bra, ja men är man glad så mår ja. man antagligen bra oavsett om man är fattig eller ja. främst eller det. Det låter ju rätt sunt det faktiskt. Låter det ja rätt. men alltså, vad, vad är, är, är, är hälsa att du måste det vi, vi håller på med så saker, ja. det är lite klurigt. Ja det läste jag, det är väl läste jag att det var farligt det också läste jag någonstans. Ja det är ju det som är grejen, jag kommer ja. nästa grejen, så får inte träna för mycket för att få Ja, precis att man ska väl lyda sin gamla mor som alltid sa, lagom av allt. Därför. Ja, det är rätt krok. ja jag ska, jag ska faktiskt springa en halvmara nu på söndag så jag är lite orolig. Men det ska aj, aj, aj, aj. Men du, nej, men då har jag fått, har fått lite, lite klarare bild det. över det så får jag försöka leta mig till en hemsida och kolla lite också. Ja, någonstans där. Jag hittar ja. inte direkt här, men någonstans där ligger våra regleringsbrev tror jag Ja, Sen okay. ja, ger vi ut en massa grejer som heter föreskrifter också. Aha, det är ja. någonstans våra, våra jurister som ger ut en massa saker som folk ska färga. Ja, okej. Okay. Är det så där Åtta åtta skivor om dagen? det var socialstyrelsen. Nej, uh, det är mer äh, skrivet lite mer på sådana här också. Jaha, okej. Ja, men du, var busset Tack snälla för att du tog det tid. Jag kommer en liten bit. Ja, ha ja. det ja. bra. Hejdå. Hej då. Hej. Det var väl jättetrevligt, alltså, nu, har vi, nu vet vi lite mer om folkhälsomyndigheten också, en av alla de statliga myndigheter som vi har i det här landet. Det tackar vi för. <tryckning> Här har nu en visa skrivits som Williamstaden stod Och trämts som han bedrivits Man skrattar så ryggen i kruv. Man lurade dåren att klättra på taken för att jaga hästar Har du hört på maken häst på taket William? Gå upp och hämta ner den Alla älskade William för de fick skämta med han när herren William så i jordan, allt en blunder Förstod han förvånade och gapat. att ha skapat ett sådant vidunder Sen gav en William en spark i baken för han tål inte se den armakraken Har du sett på William? Ja, får man leta Alla älskade William, för honom fick man reta Där William hamnade på jorden Var där ett stort spektakel Dra ända in i Norden Har du sett ett sådant mirakel Drömmer jag eller är jag vaken Man tål inte se som ett på saken Har du sett på William Ja, maken får man leta Alla älskade William För honom fick man reta Häst på taket William Gå upp och hämta nedan Om du törstar nedan William Ska du få en kaka sedan du, William skrenade ihop En jäkla namn vanskap bli En häst på taket William Gå upp och hämta nedan Alla älskade William För de fick skämta med han Men William du på ärans fält det var mig för förmenat En dag man en häst på taket ställt Och William stod som förstenad Sen satt han upp en en sken och knäckte halsen emot gatans stenhäst på taket. William går upp och hämtar ner den. Alla älskade William för de fick skämta med den. Bredast med Jan Holm. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Idag är det två år sedan Olle Jungs, gick bort. Olle han inledde sin karriär som sångare och gitarrist i reperban. Alltså kanske ett av de viktigaste banden på scenen i början på 80-talet. Han är och ständigt granne med demoner och mörker. För två år sedan, 2016 natten till den 4 maj så hittades Ljungström död i sin bostad i Grefsnäs utanför Allingsås. Han avled till följden av långvarig sjukdom. Jungström led av diabetes och hans liv kantades stundom av missbruk kan man väl ändå påstå. Jag undrar om han någonsin var riktigt lycklig. Du lyssnar på fredagsfrallan morgontid Radio Talkshow med mig, Anne Holmbom. Hur vet det? Alltså, jag gillar att springa. Alltså, och I år har jag bestämt mig att springa minst, jag säger minst. jag säger minst. Minst tre halvmaror. Och redan nu till helgen är det dags för den första. Oh, kanallöpet. En halmara som man. Man springer längs med Göta kanal. Man startar i dönsbrå och, och sen springer man i mål i Borensberg eller Borensberg. En ganska bra start. liksom Det är platt och grusunderlag så det är liksom en perfekt start för hela säsongen egentligen. Dessutom är ju omgivningarna bokstavligen natursköna. Däremot är formen just nu allt annat än skön. En seg vinter och en krånglande rygg har ställt till det lite med uppladdningen. Framförallt då det gäller att få till längd på löpningen. Men jag får ta det goda med det onda och njuta och försöka ta mig i mål. Alltså, löpning på allvar, om man nu kan säga så, kom sent in i mitt liv faktiskt. Faktiskt till att börja som, en, som ett substitut för rökning. Efter att ha rökt flitigt i hela mitt liv, ja jag vet ingen höjdare, eh, la jag den ovana, ovanan på hyllan och, och så ersatte jag den med en annan. Löpning, och som sagt, nu på söndag är det säsongspremiär för halvåret. Ledarsfällan med Jan Holborn. God morgon. Önskar hits FM. hits fm. Pippi fyller 59. Ja, alltså idag fyller Pippi Longström 59 år. Eller rättare sagt Inger Nilsson som spelade Pippi i filmerna och tv-programmen. Hon fyller 59 år idag. Grattis säger vi till Kisatösen. Ta till skillnad från många andra barnsgårdsar Faktiskt valde skådespelaryrket även som vuxen. Ja, man kan ju fundera, vad, vad blev de av alla de där uh, barnskådespelarna? Kommer ni ihåg Tommy? Den här äppelkindade, blonda Tommy. som är ena delen av Tommy och Annika i Pippi-filmerna. Per Sundberg hette han och han föddes 1957 i Stockholm och fick rollen som Pippis kompis Tommy. Men han lämnade dock rampljuset och skådespelaryrket efter filminspelningen av Pippi. Eh, och han gav upp redan vid 13 års ålder då sina för att studera helt enkelt. Och han, han har berättat att efter Pippi-filmerna, vimlade av hysteriskt unga bundlarinna. Men Per själv, han kände sig faktiskt ja, redan på den tiden utbränd. Per pluggade vidare i Lund och idag sägs det Skandinavienchef för ett företag som anordnar eh, PR-kampanjer sägs det. Ja. Annika då, hon, den andra delen av Tommy och Annika. Maria Persson som för övrigt bara bodde några kvarter ifrån där jag växte upp. Hon ville gärna fortsätta som skådespelare. Hon gick till exempel på... Kalle Flygares teaterskola men insåg snart att det blev för svårt att göra karriär eftersom hon för alltid förknippades med rollen som Annika i Pippi-filmerna. Istället så flyttade hon till Mallorca och började arbeta på ett sjukhus. Ronja Rövardotter, Hanna Setterberg, hon valde politiken. Hon blev vid, redan vid 21 års ålder i riksdagen som riksdagens riksdagskvinna för Vänsterpartiet. Och hon var riksdagsledamot 1994-98. Hon satt bara en mandatsperiod då. Emil då? Ja, vad hette han? Ja, han hette Janne Olsson. Eller Jan Olsson. Han gjorde faktiskt några ytterligare filmroller bland annat som huvudpersonens bror och Monsters offer i den svensk-irländska Victor Frankenstein från 1977. Numera är han flyernbarns och arbetar som datatekniker. Ja, ser man. Kommer ni ihåg Rasmus då som tillsammans med Allan Edvall spelade just Rasmus på luften? Eh, Erik Lindgren, han eh, Valdes ut i huvudrollen i Rasmus på Luffen bland 700 sökande pojkar. Han har även spelat huvudrollen i Östaknutsons barnbok Pelle Svanslös i Amerika filmades. Efter sin medverkan i Rasmus på Luffen var han med i Folkans uppsättning av Snövit och de sju dvärgarna, där han spelade dvärgen kloker. Ja, idag är han civilekonom. Och till sist då, lilla Ida, hon som blev upphissad i. Flaggstången utav Emil. Hon spelades ju i filmerna av Lena Visborg. Hon kom från Huddinge, föddes 65. Och hon är ju absolut mest känd för, för sina medverkan i filmerna. Men hon spelade också en biroll i tv-serien Katitsi. Men efter det så slutade hennes äventyr. Och sädeskar Kring alla havan far och far Tjoa hade liten nej Sjörövar yrket Passan bra Det är bara att röva och ta Och det som papper gillar jag Tjoa hade liten nej Men då var stor på Papper blir plötsligt Blik och gro. Oj Men han är sjuk sjuk alla dag Så jag hade liten längd Noll. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, mina vänner, det där var allt vi har att bjuda på för den här veckan. Jag hoppas du får en riktigt skön helg. Jag önskar dig och det dina en skön helg självklart. Och ja, om du vill, om du törs, om du vågar, om du kan så hörs vi snart igen. Skönt, ha det bra. Hej! Fredagsfrallan med Jan Holmbo presenteras av Audiovideo i Tranos. Prenas från Allan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.